بسم الله الرحمن الرحیم چتهسه اا طسم م م الله کو یی د بانی تلک آیات الكتاب ال موین دا آیات د کتاب واضح دي نطلع الک لومه تعوان مین مبین موسی دا خبر د السلام و فرعون و د فرعون بطار دحق فرگن دو لقومی یومنون دحق قوم بطار چرئی ایمان راڑی ان فرعون یکینا فرعون علا فی الارضی تکبر کرو پزمککی سرکشی کرو پزمککی وجعل اہلها شیعا او گرزول اہلها اسی دن کی دنی شیعا مختلف دلی وجعل او گرزول دی فرعون اہلها وسی دن کې د دژمکې شیاع مختلفه ډلې یو دنه کمزوري او اخته باندې چې تکړیو یا علماء لیکلي و جالا اهل هاشيان غر زول اووسی دن کې د دژمکې نه سره شیاع مختلفه ډلې د جنگول چې د دې ډلې په منځ کې اتفاق رانه شي چې موږ په حکومت کړو اگر اگر اسم را سیاسی جماعتوں نے چنین سیاست کوي ندوی دا تول چلونا با تخوانو نظر کڑی بعض جماعتوں خپل مغز کی جنگی جو بای اتفاق رانی شی چی زمون دو حکومت رانو لسم نش ندوی کن بغمانا وجعال احلاها گرزون او اغو سی دھنکی دنی سرشیعان مختلف دلی آتا سر رحمانی کی لیتی رو بای پا مغز کی جنگی ناو کنی حددو ناچول خپل اگر جن کی ملہ ثمی گنا یستدعفت عائفتم منهم یستدعفت عائفتم منهم کمزور گنلائے بدل الذین یستدعسو کمزور قوله عائفتم ی منهم دین کوش شرا چلا کمزور شسر چتنی یذب ہذ معہم جب ہقول بذندہ ہوئی وَيَسْتَهْيِنُ نِسَاؤُهُمْ جُنْدَيْهِ فِيهِ قُدْ لَنَا غَوِيَ يَا دَامَنَا مُسْتَهْيِنُ نِسَاؤُهُمْ بِهَائِبِ كُولَ دَزَنَانَ أُدَاوِي كُرْتُ كُرْ وَجَرِ دِلْ حَمَلَ وَزَنَانَ كَتُ إِنَّهُ يَتَنَاصِرَانَ كَانَ مِنَ الْمُسْتَذِينِ أُدِي دَرْوَانِيُ دَفَسَات كُنْ كُنَا وَنُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُنْزِلَ الإِرَادَةَ دا چې نعام احسانو کپا کسانباننی استو ضعفو چه کمزوری گھنلشی فی الارد پا دغزمکا دا مصر کی ونجا لهم اوگرگر منگ دیل پارا ائمتا مشرعان د دین چه خلق ددیل پس اقتدا کئی ونجا لهم دي اوگرگر منگ دیل روارسان دا دغزمکی دا مصر ونمکن لهم او طاقت ورکنون دیلر فلرد تدیز مکاکی ونری افراونا او خیم افراونا وحامانا وحامانتا وجنودهما لہ کرو دو جارت منهم ددینا ما کانو یحظرون حرچودی یرکون کی واو حینا علاو امی موسیٰ زلکی چولیو منگا مور د حضرت موسیٰ علیہ السلام تا الہام مور تکڑو ان ارجعيه با چې دی خپل بچی ته شود ورکا پای ورکا فداخت علیه کله چې ری د پدې موسی علیه السلام باندې د جاسوسانو د فرعوننا فالقيہ فی الیمن واش ودلره د کی ور و خورږه د دریا اپ کی ولا تخافي غمد د زای کی دونه ولا تحزنی غم جنی جمره د پدې انا وکنان موجیو رابدوه الیکی واپس قوب دیتاتا وجاعلوه من المرسلین او برزون کی دل ودت غنراننا نمسورو غرزول چکل وریدہ فلتقت وهو تسوچت کو دل را آل فرعانا کو رنید فران فلتقت وهو تسوچت کو دیموسی علی سلام لر آل فرعانا کو رنید ليكون لهم عدوا ديو طار چی شی دی طار عدو دشمن وحوان اوغم ان فرعون یکمن فرعون وهامان وهامان وجنودهما لقدد دي ديار وكانوا خاطئين ودي خطاكار وقالت امراه فرعون ويل بي دشران قره عين لي دا یخوان دا موسیٰ علیہ السلام یخوان دسترگو زمان دے ولکاو تازہ تعالیم لا تقتلوه دے قتلو ایمان علماء نکلو اتنا چلی بیوی چکرتو عیم اللی ولک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیم ندیو ایلی اللہ کی لالی تازہ تعالیم لا تقتلوه وجن ایمازا عسائن ینفعنا من دې د چريو فائدې راوړې څنګه تاسو نه تاسو ولاګن يعبودنسو دمر طاوله او هم لائشورون اوبې پېدنا واسبهت او د ام موسا وګرځیدو یا صدا کوزره د مرده موسا عليه السلام فارغا چې خالید سفرنا خالید هر خبرنا سوا دغه نه درب موسا عليه السلام نه ان قاعده دائم مخفف من المستقل اضميري شانيو يا پدې کې مخصوصي ان يكي من مشان الله قاعده نن دي ودا لتبدي به چې سرګم ويالو کې پدي واني لولا اردتنا على قلبها كترى منغا مضبوط واله نو راسته پزله داږي واني لتكون من المؤمنين د دیغ تارکی شیبا دا تصدیق که انکو نتوادو الله اللہ وقالت ویلی مور دا موسیٰ علیہ السلام لیوختی خور دا موسیٰ علیہ السلام تا قصیه ورپسی لارشا قصیه ورپسی ورپسی د دی صندوق پسی فبا صورت بیهی مدوک تلکل بیهی بغیسا نکتا عن جنودن دنبرن عن دن دنبرن عن دن وهم لا يشون دیتنا چه دایګنه خورلا وحرمنا له المراجع حرمت دې دي کی حرمت الشرعی نه بلکې منع وا وحرمنا بنکری منګ مڼې کړو منګ علی قدو مصالح السلام مانی المراجع هغه پای او من اکریو من جا علیه پا دی مسا علیه سلام من قبلو اینو دا اولنا بس چا شودا او خواه فقالت نویلی دی خور دمسا علیه سلام حل ادلکم آیا خبردارے ندر کم تاسو تعالیٰ لبیتن پوکور نیوانی یکفلونہو چطر ورشبو کی ددلکم تاسو دفعرہ وهم لہو ناسوحون او دیبای ددددار خیرخواحان سرددناو الی امیهی واتسکر امیه دو اختل نورتا که تقرعینها دیگا تارشی وخشیستر گیدی ولا تهوناو داغم جمینا ولو تعلم او دیگا تارشی پوشیدان نواد الله حق جیوکنن وادد اللہ قارشتنی ولیکن اکثرهم لا <coughs> لیکن دیر بدون پوهي نه ولما بلغا شدو هر کله چې رسول الله موصلي سلام اوانه استوا او قروش استوا او برابر شو درشو اته نه او خرو موږ ده حکم او علما حکم پیغمبر او علما او وکذالک الله یدانگی نزل المسین بذلور کومن یا نیکانو تام یا حکما و مراد فقع علم و اقل ودخل المدينة وردن شو دخار تالا غفلت من اهلها تا وقد ده غفلت دو سیدن کو ده دخار کی ده غرمی وقت ده قیلو فَوَجَدَ فِيها مِن دُرُوبِهِ رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ فِي جُنْكُلهَا هَذَا مِنْ شِيئَتِهِ دَاوُدُ الدَّلِي دَمِصَالَيْسَلَامُ نَوْ وَتَفْسِيرُهُ الْمَانِي وَاللَّامَسِيْتِي خان گلیگیری ادارہ سامیرو وَهَذَا مِنْهُ أَوْ دَاعَا غَدُ دُشْمَنَانُهُ دَقِطِيَانُ فِرْعَوْنِيَانُ فَسْتَغَاثَهُ الَّذِي فَسْتَغَاثَهُ الَّذِي مصریات کړو حضرت موسی علیہ السلام ته منشیاته چې د بنی بنو د بنی اسرائیل نو عللذی په مقابله را تسکین عدوهی شغله دشمنانو د موسی علیہ السلام نو فتو هو موسی مسک ور کړو غل موسی علیہ السلام فقدر علیه فقدر علیه معنا د او فقت له وجل یا فقدر علیه عليه روستو علیہ فدبان لی قال ایلی حبت مسال اسلام هذا من عمل الشیطان داب عمل شیطان نوے انہو یکنن دا شیطان عدو ان دشمن مدل مدین و خطا کون کے دے سردن قال ایلی حبت مسال اسلام اے زمار با انی یکنن ظلمت نفسی ما ذا ته کلیه په ځان باندې فغفر له ته ماته بخنو کې فغفر لهو وللا بخنو کلی واغتا انه یكيدن شانداه هو الغفور الرحيم ده الله دې ډېر بخن کې او کے کې انکه قالوې نو صالح اسلام رب ای زمرا با بما انعمت عليا قسم لي پسبب دې نعام کو لستا ما باندې دا بالا قسم با ما پو دا او د اما ته کی مصدریا نو معنی دا به معنی انعام علی اقسم بانعامک علی قسم خورم ته انام استانی پماوانی یعنی ما انعام کړه لو یا الله ز د قسم, قسم فلن اكونا شرابن مشم زهیرن للمجرمین ان د ادی مجرمانو لپاره فاسوا فا فی سبائکو پا غخار بن مصر کی خائفن یری دنکو یترقبو شاشا تا رست رستی قتل یترقبو انتظار کو ردا مانا مو یترسدو یا یترقبو یل تفیت رست رستی قتل فیضا اللہی ناسا پیا کسستن سرہو چنداز اختود موسیٰ علیہ السلام نبلم قال لهثويلي د تنی ساله سلام என்ன کو ک نته لغوي مدين خاامخ خا سرکشه سرګي روځستا جګ سال ان اراده ترکله چې را د سال سلام يب شبل دا چې رووني سي هملو ک تاناې هو عدو لهنا چغ دشمن مې دیواړو قال نولي دغ ت چې د دنو سال سلام يا موسیٰ ای موسیٰ علیہ السلام اتری دعا تیرا دلرین تقتل نیچ ما قتل کی کما قتلت نفسا بالامس لکسنید وجل وغنفس پرن ان تری دتی را دلرین لان تکون جبارا مذر دعا چشی زور اور فی الارض تزمک کی وما تری دتا نغار ان تکون من المسلحین دعا چشی تب اسلاح کنکنا بڅغه سړي جنگ پر خوافيران تلاو اله قرن قتل جيشه له موسي اسلام کړو پس سران غبر مشورره وه تاو د موسي اسلام له قتل اعلان وکو وا جارجل من اقصى المدينه راغلو سړي د غر خار د مدينه ي ساح حرام دي والي قال ولي من يا موسى موسى ان الملأ يكن من سرداران یا تمیرونا بکا مشورک ایستا بارکی لیاقتلوک دیگتارچ قتل کی فخرج مزویا انی یکینام زلکتا وطعرا من الناسو ہیم خیرخا حاننیم فخرج من حالو اطلو مسال اسلام ببین مصر نخائفا یریدن کے یا ترقب انتظار کولو قال مسال اسلام رب ایو ماربا نجمی من القوم الزالمین نجات را کماتوی قوم ظالمنا ولما توجہار کلچ شو تلقا امدین پتر افد مدین قال ویلو مساء علیہ السلام عصا ربی امید دیچ رب زماع این روان بکی مالرا سواع السویل فبرابر لارد مدین باندی عصا ربی امید دیچ رب اين يهديهم الروان بكنا سواء السبيل فبرادر النار دمديان دانين ولما وردار کلچيره سيدرو ما امدينا غود مدينطا او کوي تورسلو وجب عليهم مندي تقواداكي امتن يودلا وجب عليه اني اوي تقواكي وجب مندي عليه تقواداكي امتن يودلا مَنَ نَاسِ بِخَلْقِ نَ يَسْقُونَ چَهْ طَل زَماوِرُ بُكُن سَرو بُكُن وَلَجَدَا مُندِلِي مُندِنِ هَل آخَاذُ مِينَا إِن رَأَيْتَنِ دُجَنَ نَ تَزُدَان چَهْ وَهْ طَل زَماوِرُ بُكُن مَنِكُن قَالَ إِلَى حَضْرَةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا خَطْبُكُمَا قالتا دی د یارو زما نو وی لاله نستی موږ د خپل وناورو غډي نو بکاو حتا یسبیر او تر دې چې واپس لار شي داش پد او بابا جی نو نه بودا د کبیر ډیر ډیر د باوی چیر او بیادر زیدلی موسیٰ علیہ السلامی و سوری تا کې دلان دکیئے نصر تقال ویلی رب ایغمارب این یکی منزجیم لما حغستا انزلتا لیا چرا لیگی تا ماتا من خیرند سخراکن فسیر محتاجیم الله ماتا تا سخراک را لیگی او دو دشوئے دکو علماء لوکی دادا مدین او دا مصر پر نزکی اتر از منزل دیا وفتیم سجا تی ہا ہما سجا ات ی ہا ہمارا اگلی ودی موسی علیہ السلام ته یود دی دروازه نه نو نا تمشی چرات لال الست ہی عین پډری سرا تمشی یمتی ا برات لال استحیا پډری قالت یلیدی انما بیکنن بابا جی زنا یذوک بلتا لیجزی کا دې لپاره چې بدلو ورکې پاتا جرمه بدله راڅخه لنا چې تاسو موږ لپاره جناوري وکړي سلام ما چراغ ورته نو صلی الله علیه السلام وقص عليه القصص عذيان کتابه میراط له اخې چې ډغه شان کارشه قال هو صلی الله علیه مرتوي لا تخفيريما نجوت من القوم الظالمين تا نجات حاصل کو دا قوم ظالمانونا منطبعی بات سویم چلی قالت ویلو دی دی د دا شیعب علیہ قالت اہبا هما ویلو یدر یا دوارنا یابت اے بابا جی استاجر رہو تمزدرین انسا دلرا ان من استاجر تھا یکی من غرب آگچانا چتی تمزدرین دا مسال اسلام نی القوی الامین چه ده طاقت ور او امان الدار وین یو د غنو کسانو دته یاد را وستا درن دین شما سره تلار راخونال زی یی نما مرا مختی شو ورستو نما تلار خه قال ویلی هو صلی الله علیه و سلم ان یرید یقینا وراده لرم ان انکه حقا داچ پنیکا درکم تا ته هدب نتیه یود دی دیالو دینی نهه کینی چداوی علا ان تاجرنی سمانیہ حجج ا ظلمہ دا ماننکئی علا ان تاجرنی دا چې ته خدمت کې زما سره سمانیہ حجج اتکا لا مزدوری ورا پرکه نوکری وکې زما سره اتکا داو پکه مہر جوړیږي او دا, جو دا په دنیو کې درست ا زمو ساتو جو بڑا مانکو لالا ان تاجرنی سمانیہ پدې شرط باندې انتاجرنی چې احلی به زما نه بدله دي کار کوونکي سمانیه هي जगत خدمت کې د کار پیښې والے دا یې محرمدا کې وعده موکي الا انتاجرنی سمانیه هي जज پدې شرط باندې انتاجرنی چې جرټ داخله ونانا احلی به زما نه بدله دي کار کوونکي تمامي هي جذا تقالا انتمم داشرن تشری طر دک لغالا فمن علمك مدار استا طرف مهسانی وما اريد ان غلم ان شقالك چه سختی کوم پتاوانين فتجدي يرد چهب مني مال ان شاء الله اكبر الله خشي من السؤال هند مي قانونا قال علي مسالم ذلك بني و دهنک دا حضرت من جما استاد کنا ایمل اجملنی کم یو دې دعا لرنی ته نا ما پر کا فلا دعا نا لیا نجابا بیا دې نی پما والله علا نقول وجیل والله ان رب جل تعالی ما تاسوانی نقول چایو من وکیل بما یارنی اهد مثال سلام دا لسکاله کروکی لَمَّا قَضَى الْمُصَلِّ الْأَجَلَ هَر كَلَچي پورا کړو السلام له سلام الله جل الله نيټه لسکاله تیرکل و سَارَ بِأَهْلِهِ اور اروان شو د اهل خپل سره مې سرتا آنا سم ليدله آنا سم انا اضر سرا ليدله من جانې دتوري طرفه دي تور نه نار نور قالې لموسال عليه السلام له اهليه خپل کور والو تا ان کو شوطا سو دیدے کیسار شئی انی آنست نارا یکنن مالی اور لالی آتی کن خامخا چرات لکن تاسو تمنہ دے نا بخبرن خبر بلار سرالار غلط شئی اور جویت منن ناری یا پل پکڑے سرد دے اور نال لکن تستلون نگتار چزان گرم کئی بان تلن متا حر کل چراغلو دیتا نودیه आवाज ور کړی شوو منشات الواد الایمنی منشات الواد دغاره د کننی الایمنی په طرفنا فالبقه المبارکتی دا میدان عظمت کی چغې کی ډیر برکات چولشین من الشجرتی د اونې په طرفنا ایه موسی موسی علی السلام اینی یکی نمزچن ان الله زیم اللہ رب العالمین تعلن که بمخلوقاتو وان علق اصواد او داچو غرگو داخت الانساوی فلما رآہا حر کلچی اکتا مسال سلام دیلر تحت الزخ و زیبا کانہا جان من تاب اگنی باغنر مار دے واللہ مدبرن نواتشو مسال سلام شاکون کے ولم یعقب ولم يقيم معنا ولم يرجع واتصمش يا ولم يقيم ولم يكن يلتفت رستوا دو كطن يا موسى ابن السلام اقبل لا متوجشا ولا تخفري ما انك من الاهلين يثننتي بمن والونا اسمك في جيبك طغريان ختم تخرج روزی بید آسپن من غیر سوئن د سبی ماریو دعیو دعیو دنقصاننا وزمن علیکا آجوخ کا بزان سرا جناحک آزامت اخفلی من الرحبود وجید حیبتنا حیبت دربان رازی روازی سنی سردالا سنو جوخ تورا سی وزمن جوخ کا علیکا دوزام اخفل سرا جناحک آزامت اخفلی لا سن <متحدث> من الرحبه د وجيده ګتنا فراني کا برهاناني دا د્વાړه موجي دي من رب کا استاد رب طرفنا يظهر امساغه معجزه او زم اغلاس چې د طرح نه روبه او دا درنه خبرته دي یو لپاره علاج الله خيرو کا برهاناني دا د્વાړه موجي دي من رب کا رب طرفنا اولا فرعون فرعن طوما لئی یو سر باران ما وطا انهم كانوا یكنا نو دی قوما فاتقین یو قال اولو مساء علیہ السلام رب اے وما رضعا انی منهم نفسا یكنا ما قتل کرده دینا نفس فأخاف ون یقتلون زیر ایزا چما وقتل کی واخیرور دم آهارون السلام هو افسه مني، اغدیر فسیح د زمان نلسانا تجبکی فا ارسل همعیا میلی جدو ما ترغید ان اندادی يصدقنی دیو ما تصدیق کئی انی اخاف و ایو کذبون چړی زیاریم چرین ما تزدروغ نسبت بوکی قال اولو رب العالمین سنشد و عزدکا زردیچ مضبوطی بکم و عزدکا متستا بیخیقتر و رستاوانی نظرله کومه سلوامن او د ضر من تاسو دپار بغه خله ی لوکومهبل به مشریر راه د تاسوتا د آ نه لا ش دوه زمونهطیاتونونه م غې ان توماته سوه و تبا کوم فَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ كَلَّىٰ شِرَاغَلُ <سؤال> دِتُ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِآيَاتِنَا كَمُعْجِزَاتٍ وَبَيِّنَاتٍ چي سرګنۍ <سؤال> سرګنۍ مُوجِزې قالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا <سؤال> سِحْرٌ مَدَدًا مَجَرَّدُ مَفْتَرًا دزانو وګوره شوه او ما سمعنا النبى يريد من هذا قد بان لي تاکني خبر چې موسى عليه السلام کوي في آدائنا الاولين پاہم شرانو جنگرن بنو کی وقال مساویلی السلام ربي اعلمو رب زمان خطو حدد من فاغ چعبانی جا ادل هدا چغرات ملک لی پہدایت سرا من عمدی بطرف دا اللہنا ومن او فاغ چعبانی فوہد تکونو لہو آقبت الدار چشیب داغد تارا خخاتمہ الدار دار من یا دار د دنیا ده یا دار د اخرت و منو په هغه شعبانزه ما رب خطوره تكون له ششلا غدتار اخرت الدار خاتم د کور د دنیا یا د کور د اخرت انه یتنان شان لا یفلو الظالمین مکان ی دی ظالمانی دا الله دا هزار نه بچ کی دی نا وقالت فرعون الى فرعون یا ایها الملأ اے جماعہ مشوریکہ سامنے ما علمت لكم زمین کو حساب بدار من الہن فہس مدبدار دانی غیر سو وقت الزمان من ضمن مدبدار فاعقب لیا ہمان فاعقب بدل کا اور مال مال طارا فاعقب کا اور لیے مال طارا ہمانہ ہمانہ لتینی پختا بانی باینفسرین یو کلی ورو ته بلک د ماده پر اه مان کا فجللی سرحن د کا ما داره او ماړی لالی لا اله ور فی جم الاله موسی الہ محمد ګدارد موسی اطللو طمانه د ورخي دې د لم ده معنا لاليدي به قارچو اطللو خبردارو حاصلتم الاله المساب با معبود او مددگار د مصالح عليه السلام و اني لا زنه من الكاذبين اوكن من زخام خجامان کو ان تدواني وَاسْتَكْبَرْتَ تَكَبُّرًا أَهْوَى ذُنُوبَ وَلَخَرَدَ فِي الْأَرْضِ تَبْنَى تَبِغَيْرِ الْحَقِّ فَنَحَقَّرَا وَظَنُّوا أَبَدًا يَقِينًا فَاتْلُوا أَنَّهُمْ يَكِنَنِي إِلَيْنَا وَمِنْ تَرَف تَلَجُون وَيَطْسُ بِمَشِيدَيْ فَأَخَذْنَا وَاللَّهِ وَيْلٌ لِّأُولَئِكَ الْجُنُودِ وَلَخَرَدَا فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَلَوْ تَالُكُم مِّنْ أَبَدِ فانزر نوبرت فکانا عاقبت الظالمین سرنگو اخیر انجاهم در ظالمانو وجعلناهم امتا گرزولی منجی امتا مشرعان در دیدینی یدعونی لنار خلق درابل الورتا ویوم القیامت لا ینصرون او پرزد چامت دو جیسر و انداد نکلیشی واطباناهم الله يور فسيكرو من نجي فسفي هذه الدنيا لعنتا ابي الدنيا کي لعنت ويوم القيامه يكرز قیامت هم من المقبوحين وببيدت شكرنا ولقد اعتنا موسى الكتاب اويشك وركلهم موسى عليه السلام ته كتاب بعد ما طغغنا اهلكنا القرون الاولى چ هلاک کړو موږ خپل لږمنهي بسوائرہ دی کی دا قلمندهي خبري دا قلمندهي کتابو د لیدو کتابو لناس ته لپاره د خلق او هدایت او او د الله ترالف نه رحمتو لعلهم يتذكرون د دې په اړه چې د صحت قبول کی وما ما كنت بجانب الغربیه او <سؤال> نوت اے محبوب تا طرف مغربی دکو ہی تور بانی اذ قبوینا ایدامو سر الامرہ اذ قبوینا کلچ حوالا <سؤال> کونو منو حضرت نسا علیہ السلام تا الامرہ وکاربت غن رئی وما کنتا او نوت بجانب الغربی با طرف دا اذ قد دینا کلچ حوالا کولو منگا ورکولو منگا مسال سلامتا الامر آغا کاربت غمرای وما کنتا امیت من الشاہدین دهازر ناظرنا تهازرنے ولیکن انشانا قروناً لیکن پی باکلیم گا قروناً پی لی فتتاولا لیهم العمرو مبدشویو پجیبان عمرونا دو مرد اگ دی دو دو اجنات شریعتن و او پا حکاماتو کی تبدیلی راغ لیوا نو چکل تبدیلی برا لینا منگ با نبی رو لے گا نو تاسم رو لے گا لے گا وما کن تانویت ساویاں دیرا ساویاں اسی دن کے دیرا فی اہل مدینہ پا مدینوالو کی تطلو علوہم آیاتنا چلو ستل تعویدان آیاتنا زمینہ ذکر ولیکن کننا مرسلین لیکن یم نور علی جن کی متم مروی لگی تعالم وحی کا یما كنت نیت دی جانی ویتوری تا طرف دی کویتور اجازت نہ دینا کل شنگ آواز ورکړو نو صلی اللہ علیہ وسلم تا اور تم ویلو انی انا اللہ رب العالمین ولا تش من رب دانی چته کون تا غانی نو دامی هر غانی استا در طرف نا لتم ور قوم ما آتاهم شيء من راغليتا من نذير سوكرا وركهم من قلك تان مسكين لعلهم يتذكرون دبيگا كار شيينه سيحت قولكي ولو لا ان تصيبهم المصيبهن او دماء پا سبب ده غامالو قد دمت ایجیهم چروان دلیگل دلیگلی دلیگلی دلیگلی دلیگلی دلیگلی فیقولو نویل بجی ربنا اے غم ربا لولا ارسلتی لینا رسولا تاولی نرالی گلو منتفی غمبر فنب تبیع آیاتک آمین وطابدارکل افتاد آیاتنو ونکونا من المومنین ارشوی برموند مومنانونا لباعورت پر وینم خو فلما جاء الحق وركل چراغ الدین حق من عندنا ومن طرفنا قالوا لو ليهود لولا اوتیا ولو ورن كشری پیمن برتا مسلم اوتی نوسا ثم سند هارچور کلشو موسی علیہ اولم یکفو آیا دای کفر و انکار نو کله بیمار اوجزا تو د کتابنا او تیا موسیٰ چورکرش او موسیٰ علیہ السلام تا من قبل مختب قرآننا قالو قالو ویلو دوی یا قالو دی دا کافر تا دا زمانیو د دور سحران تا زواہرا دا قرآن حکیم و توراد شریف نوز الله من والک دعا دا جادو کتاب نوزی تا زواہرا دا یعب الانداد و تصدیق کیه یا سے حیرانی با دیار جادوگر دین اوج اللہ من ذالک موسی علیہ الصلوۃ او نبی علیہ السلام ظواہراتی او بلندات گئی وقالوا ایدینا بیتل للکافرون موږ د دې ټولې یمې د اړو کتابونه انکار کوونکی الورتوا فاتو دی کتابین دروی کتاب من عند الله چیوی د جانب الله نا هو احدا منهما چه دور لار خود انکے وید دغیدو کتاب انونا چه قرآن و تورات تے اتتبیوهون زبور پسی روان شمزب اومنم ان کنتم سوادقین کے ایتا سرشتنی فایلنم یستجیبو لکا کچلدئی قبلوالو نکتات ایزما محبوب فعلم پوحشا انما یتبعون احوائهم یکنن روان دید وید خوایشات اخفلو پسی ومن ادولو اينشت ده ډېر زیات گمراه مين مندا بچانه اتباع هواه چا غرواني د خپل خواهش او طبيعت بسي بغير هدن من الله بغير د هدايت نه لترف ده ان الله لا يهدي القوم الظالمين بيشکه الله هدايت نه کوي قوم ظالمين ته ولقد وسلنا لهم القولا قصري جل العالمين کې وسلنا مانا کړي بييننا وَلَقَدْ وَصَّلْنَاهُ مِنَ الْقَوْلِ أَيَبَيَّنَّا لَهُ الْقُرْآنَ دَيْشَکہ بیان کړل د مڠدویت قران لعلهم يتذكرون د دې لپاره چې نشهت کوول کی وصل اصل کوي او خبره د بلی سره دختون دا ولقد له القول ته در په را لې گل رې مڠدویت قران لال لہمیت ذکرون ددیو طارچ دی یو تذکرون نصیحت قول کی الینا ہا کا سان آتینا ملکی تابا چور کڑو نغیت کتاب من قبلیہ مقتب قران نا اندی دی قران بان ایمان راڑی وای وایت لالین کلہ چلوستیشی پاری وانی قالو وای دیا مغه ایمان لرره د دې قران باندې انه الحق من ربنا یقینا دا قران حکیم حق او رشتیا ده د طرفه د رب زمنا ان كنا یقینا من وا من قبله مخکی د نازله د دې قران نو مسلمانین موحدین او مسلمانان یوم من قبل مخکی وروات له د قران نو مسلمانین مسلمان کرام نو منلوچي او خيره کتاب درازي او د الله حق کتاب وي ولاه کلا کسان یو تو نہ اجرهم ورب کرشی دیتا اجرهم مجلدی مرته نه ذکرتا دما پسو بغداغه د روچ دی سفر د فکیدای سره بدل لرا و ممما رزقناهم ينفقون او ده هغه سنچین موږ ورزه کور کړې دي تا د الله نارکه لګي وایدا سمع اللغو کلشي واری دې برباد خبره ده شرک ودې دي نهي اردو عنه منن خړای داغینا وقالوا ایدی لنا اعمالنا من بطارا ملنه زمونږ ني چبنه ولکم تاسو د طار مشرکان شرکانو اعمالکم من ملنه تاسو دي چې سلام علیکم سلامتی یادی پتا سو باندې سلام دوای طاقت لا نبتغ الجاهلین نلټو مونږه صحبته مرګر یاد جاهلان نه ناڅوهانی ان ته یقین محبوب لا تهدی لار نشي څملې من ها چاته اهداتا چيتا ور سرمني ادا ولكن الله لكنا رب العزت يهدي ذاتكم ايي شواچا له چف هشي وهو عالم بالمهتدين اذ الله خط هر اطلاع من کو جانني وقالوا اولئك مصريكان ان تبيل هدا كچروان د هدايت تهي ما قد تاثر من ارضنا مبتهتل د اختلاف مكنا اعلم ا ر ام ن ز ن د ور کله دیتا حرمن حرم شریف امینن چامن والو یج با الی سمرات کلشین راہ کیشی دیتا سمرات کلشین میوی دهر یوشی رزق دا فراق دے رزق د زمونه طرف نا ولکن اکثرهم لا علمون لیکن دے دیل عالمون په هیgina وکم اهلقنا من قریه او بیر هلاک دی موږ مین قریه تن کولونا بطیرات معیشتها یو معنی ده دې طاو معیشتها چې تکبر کړه او معیشتها یعنی پجن دمسل کی معیشتها چې تکبر کړه وغی معیشتها پجن دمسل یا <تصفح> بطیرات ای دا حد نور تیرشیو معیشتہا تجونخ پلکیم کم حد چورتا اللہ مکرک رو داغی نور تیرشیو فتلکا مساکنن ندادی کورو نداغی لم تسکن چو سے دلو نشل پا دیکی منبادیم پس دا حلاکت داغینا اللہ قلیلا مگر لغنتیم کسوک پلار تیری گنسنی مرزیا پورا رز پا کیسارش وکننا نحن الوارسین او منگا وكننا ومغا نحن الوريثين مغا ته میراث استن کی وما كان ربك انه يرثا مهلك القرى هلاكن کے کل لرا حتى يباس تردی کر لی سی امها ان في اصلحا في امها طمند دای کے رسولا پیغمبر یتلو علیہم آیاتنا جول <تصفح> وَمَا كُنَّا نُعْمَىٰ مِمَّنْ مُّغْنِيكَ الْقُرَىٰ هَلْ يَكُنْ لَهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ أَهْمَهَا يَظَالِمُونَ نَجْرُسِ دُنْيَا ذِي ظَالِمَان وَمَا أُتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَحَاسِدٌ كُلِّ شَيْءٍ ذِي طَاسُ تَمِنْ شَيْءٍ نَسِيزُونَ مَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لُبَا او حاغ سجد <متحدث> اللہ سر بی خیرنغ غرغی وعبقعو میشهی افلا تعقلون ایاتا سود اقل نکار ناخلئی چه ثانی شیطا غدع کبان غرقوئی افنا وعدناہو او حاغ سوک چوادک لگن نگداغی سر آزادن حسنن وعد خیستا فہو لاقیہی فہو لاقیہی ملاقات <متحدث> کون <متحدث> کے کمن دې کې دیشی پښان دا چا مत्ता نه وو چې فائدې ورکړي د موږ هغه یې تمته الحياة الدنيا فائدې د جنې دنیا سننه او دی ای هغه یوم القیامه پر د قیامت منل محدرین زیاده حاضر کړه شونه پاو کی و یوم یناديهم تکمر چا ځور کله دیتا ويقولون رب العالمین دورت هوئی اين شرکاء الی کم ہے کی جی صداران زمانہا کنتم تزمون چووئی تاسو چتاسو پی گمان کولو چی دادا اللہی صدارانو برسدار دی قال اللہینا وائی اوبوائی حاکسان حقالهم القولو چی صابت شعر تاغیبانی وینادازاب ربنا اے دا هغه کسان چې موږ گمراه کړو وايغو یې اهوه ناهم گمراه کړو موږ دی کما هغه نه الکه چې موږ گمراهان اوغو یې ناهم گمراه کړو موږ دی کما هغه نه الکه چې مکانو نو دا مشرکان یا نا یا ویدو خاصنی لړیدادت کوم کی وخائشات په سروالو یا کی دو شرکا کوم ارو بلیا خپل صداران چره دي سختین مخلاص کی دنیا کې بتا سره مدد کول وسیم را مدد کئ فداوهم نو دایو ارطالب مدد شی رو رو دی بلن یست جیولهم نقبل والبونکی دوید پارا ورعو لعبازا او بویند یعذاب لو انہم کانو یحتدون لدیب وی کاش شو دیلار مندن کی ویو مینا دیہن پا کمرچ اللہ آزبور کی دویتا فیقونن غد العالمین بورتو وی مازا جب جواب کڑو فامیت علیہم الانباو فامیت علیہم الانباو په دې زبانې دلیلونه څه دلیل ورته یا نورې دنیا کې غوځانله دلایل ګوري فامیت علیہم الانباو په دې زبانې دلیلونه او خبرونه یا ماذم طبار از باندې فهم لايته فامین مې دایو د یوبل ته قوس نشي کوله ده بد د وجنا دنیا کې خشر د پاره کخفل ایتا ترینو بلوئی بل جتا کتاب را لوگو را فاہم مامنر چاہ سوک دیتا بچتو گئی سر شرکنا و آمنا و ایمان روڑے و عمل سوالحنا و ملکرننیق فاسا این یکون من المفلحین نزدید و دا داچی شیو دیر کامیابنا کا و ربو کا ما یخلق مایشاو ربستا پیدا کئی حرچ خخیشی و یختار او دیخ پلق خخکوی دیغرکول کئی یا مختار یا دمانه د اختلاف خو هکې د اختیار چلای یا یا او دا رب غره کول کئ ما کانا لهم الملخیرتو نشته دی مخلوقات او د پاره الخیرتو حص اختیار خو په خدای تووب د الله کی اختیارات خو شتا چا اختیار در څه خو خدای تووب د الله کی اختیار نشته ما کانا لهم الملخیرتو نشتوی دی مخلوقات و لرس اختیار تخدای توب دا اللہ کے سبحان اللہ اتحاق دی اللہ و تعالی عمی شرکون او چد دایسن چدعی ورسرکم شرکان رو رئی و ربک وعلم رفستا پوئی مات آسمانی تو کن سدورهم چپتی ایسی نیدگی وما یعلنون ورچدوی سرگننی وہو اللہ او دواللہ لا الہ الا ہو نیست دې دار واقدار د بندګۍ سی وعده ده نه لهل حمد فی الاول والاخرا نبی الله تعالی صفاتنا د خدای توحیدی فی الاول په دنیا او اخرت کې وله الحكم بدی الله فی سلچلی ویله ترجعون اودی الله له تاسو ته اسکلشې کووا اونه ارایتم خبر را کایته سناتا ان جال الله علیکم اللیلہ کچل اگر گئی اللہ تتاسو با نشپ سر مدن نمیشہ الہ یوم القیامتی رضی و قیامت توری من الہن شتغی بل سوک مددگار غیر دا اللہنا یا تیکن دیدیا چراولی تاسو لراناز رضی افلا تسمعون آیا تاسو اورینا قلوہ ارہتم حضر را کئی تاسونا تارا انجا علاللہو اكر یودر ی اللہ پتہ صبح میشا الا یومل قیامت یزید قیامت پوری من الہ نور مشتد البلواغدار بلزموار سواد الله ناتی کوم بلیلن چرا ولتا سول اشوتسکونون فیه ستا سرام کوی طای کی اصلات بسرون اتا سو غریو نینا جال لکم اللیلہ گرزولی وطاسود پارشپا ونہارا ورز شپا ورز پیدا کڑی لتسکنو فیہی دید پارچتاسو آرامو کئی پدیش پکی ولی تبتغو من فضلی ہی او دید پارچو لٹو وید حلال رزق دا اللہ نا پدی رسکی ولعلکم تشکرون او دید پارچتاسو دا اللہ دینا ما تشکر دا کئی ویوم ایو نادیہم پا کمرچ یواز بور کی دیتا يَقُولُ مُرْدُ الْعَالَمِينَ دُوَىي أَيْنَ شُرَكَائِي كَمْ جِئْتِ أَيُّ مُشْرِكًا مِصْدَارًا أَنزَمَا الَّذِينَ هَايَ سْدَارًا كُنْتُمْ تَظُومُونَ چوي چتا سو پي دمان کول وَنَذَنَ اللَّهُ رُوبَاسُ مُنْغَ مِن كُلِّ أُمَّةٍ دَهَرِيَ وَدَلِينَا اللَّهُ رُوبَاسُ يُدَابَ مُنْغَ دِي تُولُ مَتْنُهُ تَحَا اراوای دلیل خپل تاسو چې دنیا کې په کوم د عمل کولو لاغي دلیل پیښ کړی ها ته برهانکم اراوای دلیل خپل فعلمون کو هوشدین ان الحق لله یقینا حق ثابت خاص الله لرا ودل ان هم ما كانوا يفترون اروک بشید دینه او چوده دنیا نه ان قارون الله یقینا قارون کان من قوم موسی و دې د قوم د حضرت موسی عليه السلام نام علماء لیکلي د طرز ويو تفسیر ابن کثیر کې لیکلي دا قارون د موسی عليه السلام مترزوو فبغالهم مزياته کړه او پاګی باندې تکبر او سرکشي کړه واه کناهور کړي موږ د قارون تمنل کنوز د خزانو هغه خزاني ان مفاتحه یقیناً کنجانی دارے ا م علماء مفسرین ل مفاتح معنی کنیا نکړي ا دامن معنی نکړي مفاتيح یقیناً لوفیو صندوقا د دغه خزانو لتن او ا مهاخذا ترانی بالوستی پای ویډلی وانې چدا خوند ان قوتو دمر له خزانی جرای کنجانی په درنیو صندوقونو اذ قال له قومه قالت ویلی دی قارون ته قوم دې لا تفرحوا يم قوا مستی الله مال درکړه لویو مستی مکو ان الله یکن ان الله لا يهب الفرحين محبت نصاتی دی لویو د مستی کوونکو سره وقت او له تو فی ما تاس تا ک الله جل تعالی درکړي مال الله درکړه دا فرط کور پکول ټو ولا تن سن سی وک منو دنیا او مې را غبرخ پله دي د دنیا نا خخراس کا اغندا جامي جوړوا نکاحو نه کوا ابادي جوړوا واحسن احسان کړه الله د مخلوقات سرا کما الله الیک لکه څنګه چې الله احسان کړي ویتا سرا ولا تب الفساد فی الارض ملټو فساد ورنکو ان الله على حب المصيرين يقينا الله مهذفت نصات و فساد کوي ان کو سرا ان شاء الله مزه کوي تعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال انما اعطيتوه على علم منني قالوا يا یقین دا مال رااکې شو د ما تعالائل من په سبب دغالم معدي چیز زما سره دی یعلم ي علم اللهعاد د پوهنې ان الله چېکنن الله قد هلکه من قبلو ی بشکه حال کړي دي مک د نه من القروي د پیرونه منهسوک هو ش من حوقتن چ <Gal> هغه ډیر مضبوطو دي د نه په قوت او طاقت کې او اکثر الجمعه او ډیر زیات په جمع کولو د مالک ولا یسهل ان ذنوبهم المجرمون اته تاسو نه کی ذنوبهم د ګناه مدافئ المجرمون د مجرمانو نام قیامت جوړ وګرځد نو کله وي تاسو نه و کی کله ڈالا هر مقی مناسب دی او بی نور جوابنی علماء کئی فخرجا ہی روتو دا قارون پخپل قوم بانی فی زینتی ہی پخپل دولو نو کرام خادمانو لا تولت مقی روانو لکسنگنو لیڈر یا گاڑی او مقی تیچر وی آرنوالا گاڑی خلقو لیڈر یا زیریوی جردہ سے زمین برو مانا با مقی نا توپکو گاڑ مادوالت لل فخرجا لا قومی فی زینت راوته دا قارون تخفل قوم باندې تخفل زینت او نمایشه ډول کی قال الذين وليوها غسانو يريدون الحياه الدنيا چاغي اراده لره د ژوند دنیا یا لتلنا هاي ارمان نه یا لتا هاي ارمان لنا چوه موږ د پارم اسلامه په مسل الله اوتیه قارون چور کرشید قارون چېداې خا د مانو سرلو نو کران دمون ان هو یقی ننداقاون خامخا ح معین خاامخه خاون د برخی ل دډړردي د خاون دی وقال ل نوویللی وا کسانو اوطله الما چوررکه شو او اعلم کوم ما سره تعجب دی تاسودانې ستاسو په حال تعجب دی تاسو د دلله برورو دنیا او حرام حرا مالته زیېږئي وَلَكُنْتَ جُبْدِ پتا سو ثواب الله اگر بدل د الله چې مومنانو د تاره تیار کړی دا خير لمن امنه دا ډېر غوړه د هغه چاره پر ایمان وروړي وامل سوالح نو ملي کړه نیک ولا یلقا الا الصابرون اونی دا ہوئی مگر صبر ناکوتا د قارون غ مزه چرچی وین تخسفنا به وبداره الارض وا ورخه کلمونګه دو بيداری او کور د خزانی د الله ربه پځم ککی هر څه سره مور دک پما کان لهو نو د سارمین فیتن سدالایم سرولهم چندا دی کلو د میندو لله الله نا و ما کان منل منتشرین او نو د انتقام د بلی غستم وَأَصْبَحَ الَّذِينَ غَرَّزِيدُ لِهِ كَثَارٌ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ جَئْتَ تَمَنَّوْ أَرْضُوا لَهُ مَكَانَهُ دَمَرْتَ وَيُدْرِجُ بِالْأَمْسِ تَرُنْ يَقُولُونَ وَلَئِنْ كَانَ اللَّهُ يَقِينًا اللَّهَ, اللَّهُ رَبُّ الْعِزِّ يَبْسُطُ الرِّزْقَ فَرَاخِى رِزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَائِلُ خَاشِئٌ مِنْ بَعْدِهِ يَخْلُبُ عَنْدِ غَانُنَا وَيَقْبِضُ د باندې دوی چر لگ دی د بدی او لا چاله چې وزارت او بارشور پر دې دې ندير خوښه ما غیره پاره ته کوال پرزګاری ده لولا من الله علينا ته چر نه چې احسان کړو الله ته من غواني لخص فونا موږ مور سره تکه موږ ته چې ور ډک کړې الله رب العزت وکانه یقینا ان الله رب العزت وکن لا یفلحنی کافرون وکانه یعنی یقینن تو گورنا شان دا دے وکن نہو وکانه تر انه تو گورنا یقینن شان دا لا یفلحهم کافرون کافراں کامیابی دې نشي ذلک دارل قور دا خرت نه جها ګرجدي لرى لل الذي ند کسانو لطار لاائري دونه في الأ چغي ارا مري د ت د تکی ولا حسونه د فسات وال عقب خیر انجام د بهترري د پردارو لطار مننجاب حسن تیا چاچرالوقل پنی کئ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا لَدَيْتَارَبَي غَرَبَذَلِينَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ أَوْ جَاءَ رَأْتُلُ كُنْتَ غُنَا فَلَايُذَّ فَلَايُذَّ الَّذِينَ بَدَلُوا الْبِرَّ بِالْإِثْمِ كَسَانُوا تَعْمِلُ السَّيِّئَاتِ جَمَلُونِ كِرِ دِينَا كَارَا إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ نَغَر هَجُ دَيَ مَلَكُهُنْ كِي إِنَّ الَّذِي يَخِنَنَّ هَغَزَاتْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ د سرس کې د پهتابباې محبو داقرآن چې دا به خلکو لرسسه لرا د کا معاد خا واپس به بوي تعلا معاد د دوااپ صحيته چې مکزم ده کتی سر را شړې خوا دییر چې تا بهیا یا لرا د کالا معاد خا واپس به ک تعله معاد دغ دوااپ صته چې جننت۔ قلوا ربی رب زمان اعلم خفو حوے من پاغا چابان جاب الہدا چغرات للکلی پہدایت ومن هو فید العالم نبین او پاغا چابان چی دیغا پا گم راہی سرگندکین وما کن تاؤلویت اے محبوب ترجو کل کتاب چی تاغن امید ساتلو ایو القائل ایک الکتاب و داغن چی دربکلی شتا تا ستا سا خلاد حیال کی مرات لگن چی مالب کتاب ملاوی اِللہ رحمتم من ربک مگر رحمانی الاستاذ رب طرفنا قالوئی اللہ یذبح ذی مکیلا واپس کوم دم رغت کافر او دم مقابل اللہ ی دینو ګورا صلیوست کال نوخ استاد زین کین متریل کی طالب کتاب ملاویږي درمکو کنا دغشان بری مکیلا واپس کم فتح وبه کی دغشان بری جنت تبوزم ولا يصدنكا احماخه بندی نکی تعالران آیات الله دلستو د بیان د آیاتو د الله نا دا کافل با دایز انزلتی ل پس د هاغه نشی دارا لی گلی شی هی تا تا ودل ربک خلق را بل عبادتو توحید دختل رطا الی عبادتہی و توحیدہی عبادت د خپل رکتہ توحید د خپل رکتہ یو توحیدی وذر توحید ابل خلک ال ربک عبادت د خپل رکتہ توحید د خپل رکتہ ولا تکونن من المشریکین او خامخ مخیګه ته وَلَا تَدُو مرَا مَدَدْ اللَّهِ اللَّهِ مَدَدْ لا تدمرا مدد کرو مالائے سردا اللہ نہیں لاحنا خراب معبود و مددگار بن لا اله مستربند عبادت لا يت الا هو سب عبد اللہ نا کل شی ان خالقن ہر یو شی بہلاک و فناشی الا وجور مگر وجہد اللہ مقبرہ لازنے فنا نارازی یا کل شی ان خالقن ہر یو عمل کے الا وجہ مگر هغه ځای خالص د الله د رضاو لپاره شوي نور بهر څخه تباو پناشي ورته یو چې هر شی بالا مگر ذات د الله نه پناکی علماو لپاره یو څه زونه مستسلادی ممبايش پهلې چواله شي هر سبا نو فناراشي مگر جنت او دارمی حور علمان ارش او کرسي دې باندې فناروازي د تا حالې سره هغه یو څه زونه علماء ذکر کړی کتاب مستفاده په دې وسنان راځي ا دات ساتي كل شاین خالق الا وجهه هر یو شی لا کی دنه مگر وجهه د الله له الحكم د دې الله د طارق صلی الله علیه و او د الله توتا سو ګرځول